Лає багаття, розвіваються на вітрі пелехи полумні, В повітрі несе смажениною, дружний рейд, Постріли з мушкетів, і знову брава переможна пісня. Ой, що ж бо то за бурлака, що всіх бурлак скликає? Прорвалася туга з-під серця, Мов болячка, що роками наривала, Бризнула сльозами, І потекли вони, Давно жадані, Висушені в дитинстві з невагою чужинців І нерозсудною матірною любов'ю. «Хто ви? Звідки ви?» Трясла мальва самшитовою решиткою І знемагала. Тиждень тому іслам гірей Безцеремонно і грубо вигнав купців за стіни палацу. Йому доповіли, що до нього їде ту бей з почтом, і разом з ним вертається в Бахчисарай Сефергазі. Хан стояв непорушно посеред кімнати, у вичікуванній позі, забувши про свій ханський сан, коли увійшли вони обидва. Такі потрібні йому зараз сильні мужі Криму. Яку ж силу відчув Тугайбей, що посмів увести в палаці ізгоя Сефера Газі. В червоному хутрі з бобровим коміром і в зеленому тюрбані стояв біля порога Аталик, якого зрадив вихованець. Ті самі примружені очі за соковими пройзами по яких не вгадаєш ні вдоволення, ні гнів, те саме поморщене обличчя і рідковолоса борода. Поруч із ним холодно понурий тугайбей в жовто-гарячій кереї. Він ледь нахилив голову, підкреслюючи стриманим поклоном свою незалежність від хана. Ефендій Сефергазі побажав бачити тебе, великий хакане. Він хоче доживати віку Бахчисараї. Ширинський бей про це знає, але ніщо не може загрожувати твоєму Аталикові. Один волос упаде з бороди Сефера Газі, і Орбей Тугай покаже зухвальцем силу незрічаних ногаїв. Темні очі Іслама сховалися під повіками, ніби хотіли приховати радість, Перед Тугаєм. Сеферу Газі сказав він: рано ще думати про старечий спочинок". Він повернувся в Бахчисарай як найблагородніший радник хана, повноважений і довірений ага. На мить розплющилися очі в старця і знову столилися повіки. Сефер ага поклонився ханові. іслам-гірей Відповів Аталихові теж поклоном Йому хотілося обняти старого Але поруч стояв Напускно гордовитий тугай-бей Не можна було давати волю почуттям А в голові Загасали знову ті самі думки, що колись Чи нехитріший тугай Від злобних ширінів Які хотіли взяти хана силою І чому саме сьогодні Зважився приїхати із Сеферм у Бахчисарай. Хане промовив Тугайбей, не міняючи критцевого тону голосу. «До тебе йдуть посли з Запорожжя!» – сіпнувся хан. Ця вістка була надто несподіваною. «Посли з Запорожжя? Від короля Ляцького йдуть? Чи не здогадався Ляхистан у поминки платити?» Посміхнувся тугайбей краєчками уст, сказав, «До тебе йде сам гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький, який не визнав себе підданим ляхистану. Ми зустрічалися з ним учора на Перекопі. Я знаю його здавна. Це великого розуму і завзяття полководець. Він хоче розпочати війну з ляхами» і йде до тебе просити допомоги. Воля твоя, але відмовлятися не варто, тільки обережно треба з ним. Він хитрий, як лис, і звинний, мов змія, і гордий. Від мене, колишнього друга, відмовився брати фураж і баранів. Не хоче він теж зупинятися у біюк-яшлаві нашому посольському стані. Знайомих має на Ермене Мале, примітка вірменська вулиця у Бахчисараї. Хан сів на міндер, оперся ліктем на подушку, довго мовчав. Застанься в Бахчисараї на кілька днів Тугаю, сказав нарешті. Залишуся, хане. М'якше, ніж будь-коли, промовив Тугай Бей. Вибирався я було на козаківці і весни. Паде худоба, чахнуть коні. знову голод у Ногайських степах. А тепер я готовий своєю ордою піти позаду козаків. Виграє Хмельницький з нашою допомогою. Високий польський ясер приведемо. Програють козаки. Візьмемо з них живу данину. Хай благословить наші наміри Аллах, мовив хан. Сефере звернувся він до Аталика. «Накажи пригощати козацьких послів, як гостей вельми шановних». В кінці Березілля, на вершині Топкая, зупинилося кілька десятків вершників на легких аргамаках, в атласних жупанах, в шапках і з червоними шликами. Попереду загону стали три комонні. Богатирського Росту, Довговусий, Козак у суконному кунтуші, в хутрній шапці, з двома буйними перми посередині, втікач від вічляхецької розправи гетьман війська Запорозького Зиновій Богдан Хмельницький, справа старший віком від гетьмана, кропивинський полковник фелон Джаджалі, зліва юнак у Білій Свиті, Теміш. Хмельниченко. Гетьман мовчав. Фелон Джанджалій позирав на Хмеля і не порушував його задуми. Може він пробігає в думках свій шлях від дитинства в Жовці в Олеському замку, від понурих стін єзуїтської колегії у Львові, від Дюнкерка, від турецької неволі до гетьманської балови і думає, як умоцнитись, щоб певною була майбутня перемога у боях з ляхами, знає хмель на кого опертися, трактував уже з потивським воєводою Пліщеєвим і Севським воєводою Леонтьєвим. А ті цареві Олексію Михайловичу листи послали, бажання Хмельницького переказуючи. Буде опора в російських братів, думає Джаджалій, стане за нами православний світ. Збудеться це, бо одвічне наше приятельство скріплене кров'ю у многих війнах і останній Азовський.